Watu ambao wamekenda wamekopa hela, wamechukuliwa zimechukuliwa katika benki za msingi kule zimepitia Wedco na mabenki, lakini ushirika watu wamekumba bale, hela zikenda kama kuna hela zamelipwa kule benki, zote zinazama, amkosa atuwezi kulipwa kwa sababu zilikuwa zinadaiwa, hakuna mtu anetrace kujua deni hili lilizalishwa ili ili na nani, watu ambao wanakunua mafuso, watu ambao wanakujenga majengo makubwa makubwa, wamepata kununua matrekta, lakini mkulima mdogo mdogo huyu anaambiwa kali deni hilo. Habari hii lazima ishe